Most már hatodszor vagyok itt Tatabányán, és ez négy különböző helyszínen történt. És nagyon jó arra gondolni, hogy minden hely, amikor elhagyjátok azt, akkor Krisztus jó illatát hagyjuk magunk mögött. And it's wonderful to see that even though it's a different location, it's still the same body of Christ with the joy of Christ. És nagyon jó azt látni, hogy bár másik épületben vagyunk most, ugyanúgy Krisztus testeként jövünk össze és Krisztus örömével. I És szeretnélek bátorítani titeket, hogy legyetek itt a só és a világosság Krisztusért Tatabányán. At És nagyon izgalmas számomra, hogy itt lehetek ezen az új kezdeten, egy új épületben. A feleségemmel négy gyermeket nevelünk, ahogy talán legtöbben tudjátok. And our twin boys are now 17 years old. És az Iker fiaink most már 17 évesek. És Amerikában már 16 évesen el tudta kezdeni uh, autót vezetni. És összegyűjtöttek egy kis pénzt, hogy vásároljanak egy használt autót. És ugye hát én vagyok az apa, apa, és hát próbáltam nekik megmagyarázni, hogy hogyan kell egy autóról gondoskodni. Persze elmondtam, hogy jó, hogyha benzín van az autóban. I them, remember, every miles, és azt is elmondtam nekik, hogy emlékezzetek arra, hogy minden 5000 kilométer után, kb. You need to change the oil. Ki kell cserélni az olajat. Because if you don't change the oil, it can affect the whole Ha nem cseréled ki az olajat, akkor ez az egész motorra hatást gyakorol. Oil is a wonderful picture in scripture of the Holy Spirit. képen az olaj az igében egy csodálatos képe a Szent Léleknek. And even for us as believers, if we don't allow the freshness of the oil to flow through us, It can cause És hasonlóképpen, mint egy autó, hogyha hívőként mi nem engedjük azt, hogy Istennek az olaja, a Szent Lélek frissen átáramoljon rajtunk, akkor ez problémákat fog okozni a mi motorunkban, úgymond. Lapozzatok a 92. Zsoltáról, ha itt van a Bibliátok. És tudom, hogy most fejeztétek be első Péternek a tanulmányozását. És Péter volt az, aki pünkös napján reagált a Szentlélekre, és, és elkezdett prédikálni, és, és ekkor született meg az egyház. And every time we read Scripture, may we allow the Holy Spirit to open up our lives to Him. És ugyaníd mi is, amikor olvasuk az igét, akkor engedjük azt, hogy a szent lélek megérintsen, minket és kitájuk az életünket előtte.: And so I'm going to read Psalm 92 verses 10- to 15.: A a 19. verseát olvasuk a 94-. óltárból: But you have exalted my horn like that of the wild ox. I have been anointed with fresh oil, and my eye has looked exudantly upon my foes. My ears hear of the evil-doers who rise up against me. The righteous man will flourish like the palm tree. He will grow like a cedar in Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still yield fruit in old age. Magyarban 11-től 16 versig. De engem olyan erőssé tettél, mint amikor a bivaj öklel, és friss olajjal kentél meg engem. Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám. Fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Az úrházában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak, dúslombóak és zöldek maradnak, és hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság. hogy a song song on the sabbath day. És arra a And it's a wonderful passage because whether you're young or old, all of us can join together and worship the Lord on this és nagyon uh, érdekes az, hogy uh, itt is uh, azt uh, mondja az ige, hogy ha fiatalok vagyunk vagy idősek, együtt összefoghatunk és dicsérhetjük az urat ezen a szombatnapon vagy a, a pihenésnapján. És <laughs> nagyon jó, hogy halljuk a gyerekeket, ahogy énekelnek. Oh, <laughs> Rendben van, nem kell szólni, nyugodtan had énekeljenek. Even as I was sitting in the back, I was watching Miriam és amikor ott ültem hátul, akkor néztem iriámot és ő úgy fölemelte a kezét közben igaz, hogy csavargatta a haját de dicsért az urat. And so maybe we all should begin that. Maybe Lehet, that's a new way to praise God. <laughs> tőle ezt a szokást és nekünk is csavargatni kell a hajunkat dicsőítés közben. Well, let's look at four that this Nézzünk meg négy dolgot, amit látunk ebben az igaz szakaszban Beginning at verse 10 he says I have been anointed with fresh oil. A and yeah. go ahead. An anointing is from God and appointing is from man. Ö, és nézzük meg a 11-es versben azt mondja, hogy fresh olajjal kentél meg engem, tehát ez a felkenés ez ez ö, ez Istentől való és az embereket ilyen módon ö, hívja elő. And where in verse 10 it says but you have exalted my horn That word "horn" in Hebrew speaks of authority, as És a king has authority. This is how the strength, the horn, or the horn, or the horn, or the horn, or the horn, the horn, the horn, the horn, or the the the the the Krisztus egyik utolsó szava az, hogy nekünk adja ezt a hatalmat. As I was sharing with some of the men yesterday, God calls us to be with him, that's intimacy. God sends us out to go with him, that's authority. És ahogy tegnap a, a férfiaknak már elmondtam, hogy Isten arra hív el minket, hogy vele együtt legyünk, és ez a meghitt közeli kapcsolat álljon föl, fönt közöttünk, és ő el is küld minket, és ezzel hatalmat ad neki, nekünk, hogy az ő nevében menjünk. So the first thing that takes place when we receive this fresh oil, is in verse 11. Tehát az első dolog, ami történik, akkor, amikor ezt a friss olajat megkapjuk, az a 12-es versben történik. That is we will have eyes seen with godly Hogy olyan szemeink lesznek, amelyek Isten félő módon vizsgálják és látják a dolgokat. Because when we have eyes seen with godly Whatever we go through, through our eyes can be confusing, but through God's eyes, there can be clarity. Mert hogyha ilyen fajta módon nézünk, ilyen szemeink vannak, akkor hogyha olyan dolgokon megyünk keresztül, ami számunkra emberi módon, emberi szemekkel nézve teljesen összezavaró, hogyha Isten szemszögéből nézzük, ilyen Isten félő szemekkel, akkor ez teljesen tisztának tűnhet ez a helyzet. Even as you've been going through First Peter, you've been—you probably have seen Satan will try to do everything to attack our faith. Hogy az első Péterben is láthattátok, a Sátán mindent megtesz azért, hogy ami hitünket támadja. But God uses trials to strengthen our faith. Viszont Isten arra használja ezeket a megpróbáltatásokat, hogy megerősítse, erősítsse ami hitünket. So just turn with me to Psalm 123. együtt a 123-as Zsoltárhoz. That when we allow God to change our perspective, we gain his perspective. Hogy amikor megengedjük engedjük Istennek azt, hogy a, a mi szemünket, ami nézőpontunkat megváltoztassa, akkor ezzel az ő nézőpontját kapjuk meg. So beginning in verse one of Psalm 123, it says, To you I lift up my eyes. O oh, you are enthroned in the heavens. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of a maid to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God until he is gracious to us. Az első két vers a 123. Zsoltárból. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz, ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz. Úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, még meg nem könyörül rajtunk. And so the question, are we looking to him? Tehát az a kérdés, hogy őt nézzük-e? In whatever we face, may we take our eyes off the problem, may we take our eyes off the trial, And may we put our eyes upon him. bármilyen helyzetben is vagyunk, bármilyen kihívással is szembesülünk, ne a problémát nézzük, és ne a megpróbáltatásokra koncentráljunk, hanem helyezzük a tekintetünket az Úrra. Az egyik példa, amit erre fel tudok hozni, és azt hiszem, hogy már említettem nektek, van egy barátom, akinek ilyen kutya kenelje van. And one of his dogs, he takes a piece of meat, and he puts it right on the dog's nose. <haz> and, and this piece of meat sits right there. <haz> Úgy tanítja a kutyákat, hogy egy falat húst megfog, és pont így a kutya orrára helyezi. And that dog just sits there as this piece of meat drips down his face. És ez a kutya ott ül, és ez a ez hús darab így oda lecsorog a az arcára a És a, a, a barátom ekkor, aki ugye ennek a kutyának a gazdája egy csettint egyet, és akkor a kutya egy mozdulattal így fölrepíti ezt a húst, és bekapja, elkapja a levegőben. És lehet, hogy azt kérdezed, hogy a kutya miért nem próbálja megenni a húst, amikor itt van az órán? Azért nem ö, próbálja akkor megenni, mert a, a szeme teljes egészében a, a gazdájára, az urára szegeződik. Lehet, hogy neked is ül egy probléma pont itt az órod előtt. És hogyha csak erre koncentrálsz, akkor mást nem fogsz látni, csak ezt. De vegyük le mi is a szemünket az órunk előtt álló problémáról, és helyezzük a tekintetünket a mi urunkra. And so you're going this or this week, Tehát bármilyen is mész keresztül, ma, vagy az elmúlt héten, When the spirit of God renews us in a fresh way, he wants us to have eyes seen with godly perspective. Amikor Isten megújít minket, akkor azt szeretné, hogyha nekünk is olyanok lennének a szemeink, hogy az Istenfélő módon tudunk látni. One other verse about this, turn over to Psalm 121. Lápozatok, vagy nézitek a 121-es Zsoltárt. And when you turn over to Psalm 121, It begins in verse 1 it says I will lift up my eyes to the mountains from where shall my help come it kezdődik, hogy tekintetem, a hegyekre emelem. Jön segítségem? My help comes from the Lord az Úrtól jön. And then from verse 3 to 8 I'm not going to read it but 1 2 3 4 5 6 Six different times in verses three to eight, God says, the, Lord, or, uh, the, the psalmist says, the Lord will keep, guard and protect me. És nem fogjuk most ezt elolvasni részletesen, de a harmadiktól a nyolcadik versig, a Zsoltár író hatszor említi azt, hogy az Úr az őriződ, az ór a te oltalmad, az Úr megőriz téged. Let's turn back vissza a 92. zsoltárhoz, és nézzük meg a második dolgot. A 12. vers második felében azt mondja, hogy fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Not only will we have eyes seen with godly perspective, Nem csak hogy olyan szemeink lesznek, amelyek ö, Istenfélő módon vizsgálják a dolgokat, but we'll have ears with godly hanem olyan fülünk lesz, amelyek ö, Istenfélő érzékenységgel hallják a világ dolgait. And that's when the spirit of God renews us. It's almost in some ways he clears our ears out to hear him. Olyan, mint hogy, amikor uh, az Úr lelke megtisztít minket, és átjár, akkor mintha ki uh, tisztítene a füleinket, hogy őt jobban halljuk. És ez egy ószövetségi szokásra utal, mert ők akkor ő, úgy tisztították a füleiket, hogy uh, olajat csepegtettek belőlejük. És so can we hear. His voice in the of life. Tehát halljuk-e az ő hangját, a, a zaklatott és, és zsúfolt életünkben? Just last week, I was in a busy grocery store az elmúlt héten egy nagyon ö, ö, zsúfolt boltban vásároltam. And I was standing with a friend, és a barátommal ott álltam. Amikor egyszer csak így egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy Á, csak meg, hallod ezt! And over the loudspeaker the music playing was Hark the Herald Angels Sing for today in Bethlehem is Christ born our savior. És ugye megáltunk és hallgattuk a magnót vagy a hogy szólt a zene a boldban, akkor egy karácsonyi dalt énekeltek. Hogy van ez magyarul? Ő meg, megszületett it. az Úr Krisztus. Jó, játkai mondjuk isn't that amazing, even in the busyness of life, the voice of Christ our savior is born. És annyira érdekes volt, hogy téleg az emberi életnek a zsúfoltságában, hajd megáltunk, akkor hallottuk azt, hogy, hogy Krisztus megszületett, hogy erről szólt az ének. Turn over to Proverbs chapter 8. Lapozzatok a példabeszédek 8. részéhez. In Proverbs chapter 8, look at verse 32. 32. verset. And I'm going to read verses 32 to 36. It says, "Now therefore, O sons, listen to me, for blessed are they who keep my ways. Heed instruction and be wise, and do not neglect it. Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at my doorpost." who me Ezért, fiim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat, hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtó őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, magának árt. Gyűlölőim mind a halált szeretik. A 34. versben azt írja, hogy boldog ember az, aki hallgat rám. Are we listening to the voice of the Lord? Mi hallgatjuk-e az Úr szavát? Or are we listening to the voices around us? Vagy pedig azokat a hangokat hallgatjuk, amik így körülöttünk vannak. Esetleg olyan hangokat, amik azt mondják, hogy semmilyen érték nincs benned. Semmennyire nem vagy fontos. But what God wants to say is, I've chosen you to be used in his body, the body of Christ. Isten hangja pedig azt mondja, hogy ez nem így van, hanem én téged egyen-egyenként arra választottalak ki, hogy itt, Tatabányán szolgálj Krisztus testében. Tehát amikor őre figyelünk, őt halljuk, akkor az ő élete folyik át rajtunk keresztül, és ez, ezáltal tudunk mi is élni. But if you look at verse 36 here, de, ha harmadik-hatodik verset megnézitek, it says, but he who sins against me, azt mondja, hogy de aki vétkezik ellenem, and the biblical word sin means to miss, és az a, a biblikus szó, az eredetiben az, hogy vétkezik, az azt jelenti, hogy így elvétes mondjuk egy célt. He who misses against me, what happens in verse 36? He injures. Tehát aki vétkezik ellenem, vagy, vagy velem kapcsolatban elvéti a célt, az magának árt. Teach my boys how to chop wood. Ö, tanítom a fiaimat arra, hogy hogyan ö, ö, vágjanak fát. Hogyha nem figyelnek arra, hogy milyen bölcs szavakat mondok nekik, mi fog történni? They can Valóban maguknak árthatnak. Így vágják a fát, és hát ott az ujjuk. And so says, Tehát a bölcsesség az azt mondja, hogy figyelj. So eyes seen with godly perspective. Tehát a szemeinkkel látjuk, és Istenfélő módon vizsgáljuk a dolgokat. Ears hearing with godly sensitivity. A füleinkkel, Istenfélő módon és érzékenységgel figyelünk. És a harmadik dologért lapozzatok vissza a 92. Zsoltárhoz. És ismét elolvassuk a 13-tól a 15. versig.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 az igaz virul mint a pálmafa, magasra nő mint a libanoni cédrus. Az úrházában vannak előtetve, ott virulnak Istenünk udvarain, öregkorban is sarjat hajtanak, dús és zöldek maradnak. And so the Yeah, we're have lives growing with godly character. Hogyha elfogadjuk és engedjük, hogy Istennek ez az olaja átfolyjon rajtunk, akkor Isten félő jellemű lesz az életünk. És a 13. versben ez a szó, hogy virul, ez azt jelenti, mint egy ilyen kis mag így kibújik a földből. És azon gondolkoztam ma reggel, hogy most ugye egy új helyszínen jövünk össze itt veletek. It's like you're a all Olyan, mintha egy új erdőt telepítenénk, egy új, új hajtások nyílnának ki Tatabányán. And as you see in verse 12 it says he will grow so you have the word flourish and you have the word grow which are active verbs. És a 13. versben láthatjuk, hogy a virul vagy vagy uh, ki uh, sarjad, azonképp van egy másik ige, hogy magasra nő, és ezek mind, mind azt jelentik, hogy cselekvően megyünk előre is, igen igen igék. We can't rely on yesterday's victories, but we have to continue to grow today. Nem eh uh, arra, hogy tegnap milyen győzelmeket arattunk, hanem ma is folytatnunk kell a növekedést. And as I was sharing with the men yesterday, sometimes we just come to church to be fed. És sokszor ez úgy történik, és ezt tegnap este el is mondtam a férfiaknak, hogy eljövünk a gyülekezetbe azért, hogy tápláljanak minket, de sokszor azt is meg kéne tanulnunk, hogy hogyan tápláljuk önmagunkat. And I want all of us, are we today? És szeretnélek erre bátorítani titeket, és kihívást intézni felétek, hogy növekszünk-e mindannyian, holnap is növekedni fogunk-e. In the Old Testament, during the time that the nation of Israel was in the wilderness, az Ószövetségben, amikor a Izrael népe a pusztaságban vándorolt, Isten mannát adott nekik minden nap. És ez a manna pontosan arra a napra volt elegendő étel, másnapra már nem volt jó, nem volt friss. Próbáltál már olyan kenyeret enni, ami nagyon, hát meg öreg? It's stale, it's crusty, és it's És nagyon ilyen, ilyen, kemény, és így, ilyen összeporlada kezedben. Isten pedig azt szeretné, hogyha minden nap a frissen sült kenyeret élveznénk. in some ways, we're just simply bread boys, Us. és sokszor ő vagyunk, mint mondjuk egy ilyen pékfiú vagy péklány, hogy így megkapjuk a ezt a kenyeret az úrtól, ezt a friss kenyeret és ki kiosztjuk a körülöttünk lévő embereknek. The next thing that we see in Psalm 92 about lives growing with godly character. A következő dolog, amit a 92. Zsoltárban látunk, hogy milyen is egy ilyen Istenfélelő jellemű élet. Is in verse 14 where it says we will still They will still yield fruit in old age. A 15. versben azt írja, hogy örekkorban is sarjat hajtanak, vagy gyümölcsöt hoznak az angolban. És ez, hogy sarjat hajtanak, vagy gyümölcsöt hoznak, ez egy, ez egy folyamatos növekedést mutat, hogy, hogy, hogy bővölködően él ez az ember. Angolban sokszor, amikor megkérdezi valaki, hogy hogy vagy, valaki úgy válaszol, hogy hát, épp a túlélésért küzdök. Az azt jelenti, hogy csak úgy, úgy elvagyok tényleg, a minimum. But sometimes we can tell people I'm not just surviving but I'm thriving. De sokszorál is mondhatjuk azt az embereknek, hogy én nem csak úgy épp a minimumon úgy éldegélek, hanem bővölködök. And even as it says there it says they will be full of sap and very green even in old age. Úgy is érhető, hogy dúslombúak és zöldek maradnak még öregkorban is. The danger for many of us as Christians that have, that are Sokszor az a veszély számunkra, akik már a keresztényként már egy idősebb kort megéltünk, hogy így bele szokunk dolgokba, és ez már nem annyira izgalmas ez a hit, mint amilyen volt. So I want to encourage all of us, am I growing in his word today, and am I still és arra szeretnélek titeket bátorítani, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy tényleg növekszem ma is, és gyümölcsöt hoz az életem? Is is gets, és úgy tudod megítélni, hogy egy gyümölcsfa tényleg gyümölcsöt hoz el, és bővölködik e hogy nem azáltal, nem az hogy mit kap, hanem hogy mit ad. Azért, mert az az egyik csodálatos dolog a keresztény élettel kapcsolatban, hogy minél többet kapunk Isten igéjéből, annál többet tudunk adni a körülöttünk lévőknek. And then the thing is in verse 15. És a negyedik dolog pedig a 16. versben található. Elolvasom. To declare that the Lord is upright He is my rock and there is no unrighteousness in him. És hirdetik igaz az őr kőcsiklám ő, aki nincs álnokság. As you see, it says to declare. Lájtatok hogy azt írja hogy hirdetik. And what that means is not only do we have eyes seen with godly perspective. És az, it, az... Yep. Ez azt jelenti, hogy nem csak olyan szemünk van, amelyek istenfélő módon vizsgálják a világot. És olyan füleink, amelyek istenfélő érzékenységgel hallanak. Lives with godly és olyan életünk, amely istenfélő jellemmel növekszik. But the wonderful thing is that we have mouths that are praising. With devotion. Hanem az a csodálatos, hogy olyan szank van, amely istenfélő módon tudja őt dicsérni. And what do we praise him? Three things. Number one, we praise him because the Lord is upright. És miért hirdetjük ezt, vagy miért dicsérijük az őrulat? Három dolgot miatt. Az első azt írja, hogy igaz az úr. And if you go back to verse one and two of chapter ninety two, you see what we give praise for. És hogyha visszamentek ennek a Zsoltának a második-harmadik ez akkor elmondja azt, hogy miért adunk hálát az Úrnak. Azt írja, hogy milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel. The word their loving kindness in verse 2 is his loyal love, his covenant love. az hogy a szeretetedet, az a szó a 3. verseben az azt jelenti, hogy hűséges és szövetséggel betöltött szereteted. He gives that to us in the morning. Ö, ezt ad nekünk reggel. And then at the end of that verse at the end of the day by night we can look back and see his faithfulness in our lives. És amire véget ér a napunk, akkor meg visszatudunk nézni arra, hogy milyen hűséges volt ő az életünkben. And I thought we could take a moment right now just to voice out What we're thankful to God for. És uh, szeretnék uh, most itt uh, egy, egy pár percet arra szánni, hogy hangosan elmondjuk, hirdetjük azt, hogy miért vagyunk hálásak Isten felé. Lehet, hogy ez egy szó vagy egy kifejezés, de szeretném, hogyha így, így összegyűjtenénk ilyen dolgokat, hogy miért vagyok hálás. So just voice something úgyhogy nyugodtan out. mondjatok néhány dolgot. For Jesus Christ. Mm. For my family. Mm. A családomért. For our church. Yeah. Pastor. For my pastor. <laughs> <laughs> <laughs> Tessék, bocsánat! Tessék, bocsánat! For my new life. Mm -hmm. Mm -hmm. For my hope. Mm -hmm. That he keeps us every day. Mm -hmm. Mm -hmm. For this room. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. For my work. But Jesus died for me. Yeah. Well, let's go back to verse 15. As much to be thankful for. Mennyek vissza a 16. versbe és láthatjuk, hogy mennyi mindenért hálások lehetünk. The second thing that we can praise the Lord for in verse 15 is he is my rock. A második dolog, amit hirdethetünk vagy amiért dicsérhetjük az Urat ebben a versben, hogy ő a kő nem csak hogy igaz ő, Hanem ő a kősziklám. And when you think hogy milyen egy kőszikla, mi jut eszedbe? Ez egy stabilitást ad neked. It gives you strength. És erőt. It gives you protection. És megvéd és bármivel is ö, nézünk szembe ebben az időszakban az életünkben, mert lehet, hogy egy ilyen hullámvasúthoz hasonló az életünk. And stand on a Szállj ki a rock. és állj rá a kősziklára. Whether you're struggling life, lehet, hogy teljesen így, így elborít az élet és küszköd. May we let Christ be my strength to bring me Enged az, hogy Krisztus legyen az erősséged, és ő vigyen ezen keresztül. And then the final thing in verse 15. És amit a 16. vers harmad mond, hogy miért lehetünk hálások. The end of verse 15 says and there is no unrighteousness in him. Azt, azt írja, hogy az Úrban nincs ánokság. In which there is no unrighteousness in him. És benne nincsen álnokság, de ahogy mi az ő életében járunk, akkor az ő szentségét is így ránk vetíti. So it's not about me to live the life. Tehát nem arról szól a dolog, hogy megpróbálod élni a keresztény életet. But it's about me abiding in him and letting Christ live the Christian life. Hanem benne lakozol, és belé kapaszkodsz, és engedd, hogy ő éje, Krisztus éje a keresztény életet benned. Because when you let the oil of Christ to run through the body of your machine. <laughs> Mert hogyha enged, hogy az első hasonlattal éveid így Krisztusnak az olaját átáradni a te gépeden, mond akkor igazán a munkát, azt nem maga a gép végzi el. But the work is about the oil the hanem az olaj végzi el ezt a munkát, amely átárad ezen a gépezetem. Have you ever seen an run oil? Láttál már egy olyan motort, egy autónak a motorját, amely olaj nélkül ö, van bekapcsolva? It's only destructive. Ez csak pusztulást hoz. De when, when a a a friss olajat, akkor jó sokáig megy tovább. Akkor itt zárásképp szeretnék néhány dolgot nektek elmondani. As we walk every day, hogy minden nap járunk. As you walk as a church, és ugyanígy gyülekezetként is megyünk előre minden nap. May we maintain our relationship akkor hadd ő tartsuk meg az Úrral a kapcsolatunkat az igében. May we our with each other. És hadd tartsuk meg egymással is a kapcsolatainkat. May we be aware of to our faith. És legyünk tudatában annak, hogy a sátán azon van, hogy a mi hitünket elpusztítsa. És legyünk tudatában annak is, hogy Isten pedig azt szeretné, hogyha felépíteni a mi hitünket. You know Felismered-e a saját életedben, hogy a sátán milyen praktikákat használ arra, hogy elbátortalanítson téged? De legyél tudatában annak is, hogy Isten milyen lehetőségeket ad az életedben arra, hogy felépítsen téged. And that's why I love to have come up. És ezért szeretem, hogyha a Matthew följön. És nagyon nagy megtiszteltetés, hogy pont ezen a vasárnap taníthattam itt, amikor ugye először vagyunk ebben az épületben. That i really don't want it to be about me nem akartam hogy ez a dolog rólam szóljon but i want it to be about them as they serve together in leading you and Szar serving ez? you oh yes about us. it's about you guys de aztól оlong szóljon a dolog hogy mit vezetjük a gyülekezetet meg minden we we don't want it to be about us i want to <laughs> yeah. oh. pray for the edwards because they really are here to serve you szeretné imádkozni értünk hogy a szolgálatunkért. And I really want to pray for a fresh anointing of the Spirit of God upon you as you serve here in Tatbanya. És hogy nagyon nekünk egy egy friss kenetet arra, hogy itt szolgálunk Tatbányaen. And that's why it's it's wonderful to spend time with them as a family. They really are dear friends, and it's it's really my prayer to encourage them. És jó nagyon örülök, hogy itt lehettem velük és a családjukkal és szeretném őket bátorítani. Ja isódi jó barátaim. <gül> <gül> furcsa ezt fordítani. And that's why probably the average person would say you went to Europe and you went to Tatabánya. <gül> és rengetem az átlagember azt mondaná hogy okay, elmentél Európába, elmentél Tatabányara. And that's why I came to Europe is because I wanted to come to Tatabánya. <gül> és igen, tényleg azért jöttem Európába, hogy Tatabányara jöjjek. So let me pray for them Úgy and I'll. Just, and I'll be Okay, I don't. know. Yeah. kor már nem fordítjuk. Lord, I thank you for the Edwards, Lord, and I pray for this fresh anointing upon their lives, Lord, just that you, by your spirit, would just fill them and flow from out of them, Lord, just among this body, your church here, and that, Lord, as they meet week after week, Lord, may they just know of your guidance, your direction, Lord, your strength in the ministry, and, Lord, may they shine as lights in this community, And Lord, give them your wisdom as they plan for the future, however you're going to use them, however you're going to bless them, how you're going to use this church as a mighty lighthouse in this town. So Lord, may they know of our thoughts and prayers for them, Lord, and our deep love for them. So I commit them to you on this day, the beginning of a new location. In Jesus' name, amen. Amen. amen. Hey guys. Thank you. Yeah, my coming. Yeah, yeah. <laughs> Thanks.